Mindig tégy érte! Játszottak a színek körülöttem a tájjal. Az álmosan nyújtózó nap hosszú csíkokat vágott az égen korcsolyázó bárány felhők hasába. így a hófehér testük kísér rózsaszín és narancsárgas zebraként ügetett egyre messzebb a látóhatár mellé és a parton szunnyadó hegyek alá. A halványkék, majd derengéssel beszürkülő égen már pontként gyúltak ki a jéghideg morzsák, melyeknek vezére a koránk elő és későn lenyugvó esthajnal csillagtábornokként vezényelte csapatait a megjelenő tejút mindkét oldalára. A bennünket körülvevő egyre szürkébb vizem visszatükröződött a parton kigyúló sárgás vagy éppen fehér lámpák fénye. A cikcakban zörgő zöld és barna nádasok között a strandokon a vöröskövek tömege mellől a halszaggal és sörhabbal zenélő szivárványos zsibongás beköltözött a bezáródó kapuk mögött elterülő falvakba. Aztán minden elsötétült. Megérkezett az éj melyben fákjaként világított a félszigeten tornyosuló apátság két tornya. Őrizte a magas bolatavat, a magukhoz térő rablóhalakat, s azokat a hajósokat is, akik velük együtt beléptek a hullámok éjjé keringőjébe. A barátommal egy kellemes délutáni borozás után, amikor csak finoman megkóstoltuk a pincéjében a tavai termésből megérlelődött, enyhén testes vörös némi tanakodás után lesétáltunk a kikötőbe, és az ott szunnyadó vitorlásával megszöktünk a világ elől. A kis hajó árbócára felhúzott hatalmas ponyvába a balatoni szellő testet domborított. S bár alig hullámokat, mi mégis haladtunk egyre beljebb a semmi felé. Mivel nekem tudásom hiányzott a vitorlázáshoz, csak bámultam árpit, ahogy ide-oda ugrál, és néha meghúz kötelet, vagy arrébb billenti a fehér háromszöget tartó rudat. Aztán mire megjelent a hold is felettünk, elállt a szél, és először lelassultunk, majd úgy körülbelül mindentől egyenlő távolságra megálltunk. A kormány fogantyú mellett a petróleum lámpa körül már szaporodtak a szúnyogok. Mindkettő arcát az alig megvilágító, apró tűz árnyéktalanul festette saját izzásának színére. – Van itt egy üvegborom, megisszuk? – kérdezte mosolyogva, majd megemelte a kötéltekes belsejében meglapoló bontatlan nedüt. <gül> – Miért is ne? – Miközben határozott mozdulattal beletekert a dugóhúzót a parafába, én kikotortam pipám a zsebembe elrejtett tokjából, megtömtem, majd néhány cippantás után beizzítottam a dohányt. – Még egy fény – nevetett fel, majd mielőtt meghúzta volna az üveget, oda nyújtotta nekem. – Egészségedre! – A szabadságra! – feleltem, és két karika között kortyoltam egyet. Az óromba belecsapott árpádék pincéjének a szaga, ahol a föld, a fahordók és a bor olyan illatot varázsolt minden belépő orrába, hogy azt érezte, ebből inni kell. – Mi az a szabadság? – kérdezett rám a barátom, és összegombolta a nyakán az ingét. – Amikor azt teszed, amit akarsz? – feleltem hírtelem. – Vagy gondolsz? – Biztos? – Akármit? – Na jó, persze, bizonyos határokon belül. Vágtam rám, majd rájöttem, futóhomokra tévedtem. Ha a határokról beszélsz, akkor hol a szabadság? Hát, a határokon belül. Vagy a határig? Értelek, de mi van azon túl? Hát talán egy másik ember szabadsága. De mire akarsz kiukadni? Közben hűvösebb szellő csapott meg, ellibenő füstkarikáim pillanatok alatt darabokra hullottak. A déli parton felfelvillanó viharjelzés nem gyorsult. Nyugodt éjszaka ölelt mindent magához. Egy teljesen ideális idő arra a témára, amit választottunk a mély beszélgetésre. – Szerinted te szabad vagy? – pislantott ki egy újabb korty mögül. – Tőlem függ. – Most csak te vagy itt. Szabad vagy? – Igen. Egy barátommal beszélgetek egy csendes helyen. Kellemes idő van, van egy üveg jó borunk, és nem zavar senki. Nincsenek hangos emberek, se autók, se... Fogoly vagy, mordult fel Árpád, és arcán Grimas tudatta, hogy nem ért velem egyet. De hát, kezdtem volna, de hirtelen megláttam a leheletem, majd végigfutott a hátamon a hideg. Újjaimon csípőjeget kezdtem érezni, majd kiesett a kezemből a pipa, és billegni kezdett a hajó. A vitorla megfeszült, és olyan keményé dagadt, hogy diót lehetett volna törni rajta. Hátulról sebes szél rak. ránk. Eltűntek a csillagok, Elveszett a part, a kivilágított templom, és mire feleszméltem, már csak az óromig láttam, s a hajónk mellett egyre magasabban felcsapó hullámok habzó tetejéig. – Ki kellene jutnunk a kikötőhöz? – kiáltottam, de hangom elnyelte egy hatalmas mennydörgés, meg az éggel egybefolyó vízmaraja. Balatoni vihar – vigyorgott rám a haver, de nem mozdult ültőhelyéből. Nem nyúlt a kötelek felé, nem fogta meg a kormányt, csak vihogott a fogai mögül, és átnyújtotta az üveget. Így állt-e szabad ember? Megijedtem. Nem attól, hogy ránk tört a vihar, hanem árpi viselkedésétől is. Tudtam, hogy nem egy hasonló esetben táncolt már a hajóval a tó közepén. Tudtam, hogy sohasem vesztette a nyugalmát egy kívülállónak katasztrófaként megítélt szituációban. De most valami nem stimbelt. Na, nem indulunk el kifelé? Kérdeztem tőle, majd kitámasztottam magam, és megmarkoltam a hajó szélét. Csináld azt, amit szeretnél. Indulj el kifelé. Nevetett megint, és oldalra mutatott. Arra. Vagy inkább erre? Te megőrültél, vagy csak szimplán megütött a bor? Mondtad, hogy szerinted ki a szabad. Mondtam, hogy rab vagy. A szél már forgatni kezdte a vitorlást. A ponyva néhány helyen hangosan ecsegni kezdett, majd ugyan nem láttam fel a tetejére, tudtam, hogy a kötelek szakadoznak, és az anyag megrepett több helyen is. A lassan a fejünk felett tárcsapó hullámok már az aljuktól a tetejéig fehéren habzottak. Azt éreztem, hogy úgy fognak ketté harapni minket hajóstól, mint egy hatalmas fehér cápa a tűhegyes fogaival. – Hol a mentő mellény? – kérdeztem tőle. – Az minek? – Hát minek, te barom? Hol van? – nem hoztam. Egy hatalmas villanást láttam, ami kékesen, majd vörösbe fordulva megtalálta az árbócot. Aztán csak hirtelen felemelkedtem, és mi alatt minden elsötétült és sipoló csendvette át az előbb még dübörgő világot, eltűnt körülöttem a mindenség. Nem volt ott a vihar, a hajó, árpi, de még a balaton vagy az ég sem. Kellemes melegség töltött el, pedig csak lebegtem a semmiben. Alattam, felettem is tér, ahol nem tudtam eldönteni, hogy mi merre és honnan hová. – Na, úgy szabad vagy? – hallottam halkan a fejemből. Megmozdultam, de olyan könnyű volt a kezem emelése, hogy a lendülettől megfordultam a tengelyem körül. Nem tetszett a dolog. – Ha, ha, akartam felelni, de csak tátogva nyeltem a semmit. – Mit kérdeznél? Kimenni a partra? Vagy beszélni? Esetleg megfogni valamit? Tudni, hol vagy? Látni? Érezni? Beszélni? Ha -ha -ha -ha. Emlékszel? Beszélgettünk arról, hogy mi a szabadság. Csend, kellemes idő, bor. A tehetetlenség és a felismerés úgy vágott arcon, hogy bele a fejem. Hát persze, a bor. <hállt> Talán sokat ittam, és annyira berúgtam, hogy eldőltem a hajón. Ez meg egy álom. Hát akkor nincs baj, csak fel kellene ébredni, Terünk ébresztő! – de nem történt semmi. Ott voltam a nem is tudom hol, Siába kezdtem volna kapálódzni vagy kiabálni, nem változott volna az égvilágon semmi. – Na jó, érdekel, hogy mit gondolsz? – dörmögött megint a hang, majd enyhe csípést kezdtem érezni a számon. – Áh, mi a fene ez? Hol a francban vagyok? – Ne jövőltős, csak ketten vagyunk. – jött a hang, majd valaki megfogta hátulról a vállam. Árpád volt, aki kezében a boros üveggel elém lépett. Hirtelen két szék lebegett velünk, egy asztallal a levegőben. Alattunk halványon gomolygott valamilyen köd, de messzebb vagy mélyebben nem láttam. Őj le és folytasd a pipázást. Szereted? Mellesleg én is. Kérsz még bort? Foglalt velem szemben helyet az asztal másik oldalán, és elém tolta az üveget. A pipám ott villant meg a kezem előtt, Ízzott és eregette magából a karikákat. Nem tartotta semmi, csak arra várt, hogy megfogjam, és a szárát megszívva olyat tegyek, amit tényleg szeretek. De most akarok is? Igen, és meg tudtam fogni. Oda bírtam emelni a számhoz, és mélyet tudtam belőle szippantani. Na, most bizonyos értelemben szabad vagy. Mi ez az egész? Meghaltam? Vagy álmodom? Az van, amit akarsz, amit szeretnél. Jött a halk és nyugodt válasz. – Akkor álmodom. – Akkor álmodt. Az álmában az ember bizonyos dolgokat nem érez, mint a pipa dohány illatát. – Ám most ezt én érzem. – Na mi van, ha azt mondom, hogy ez a valóságban, vagyis amit annak gondolunk, igazán aki szívta a pipát, az nem is érzi az illatát. – Megállt a fogam között a műanyagszár. Árpinak teljesen igaza volt és soha sem éreztem a füst kellemes aromáját, amikor pipázgattam. Hm? – Mi a csavar? – kérdeztem vissza. – Akartál pipázni az előbb? – Hát nyúltál felé. – Élvezni akartad? – Hát élvezted. – Ezért mondtam, hogy most szabad vagy. – Akkor elég csak akarnom valamit, és valóban szabad leszek? – Szerinted? – Hát a jelek szerint… A barátom arcvonásai nem árultak el többet, csak figyelte, hogy felszállnak a karikáim a levegőbe. – Mit szerettél volna, amikor ránk tört a vihar? – kérdezett újra. – Biztos helyen lenni, kijutni a partra – feleltem. Villanás szakította félbe a képet, és ott forogtunk megint a hullámok között a vitorlással a Balaton közepén. Az eső olyan erővel verte oldalról az egész testem, s mindent, amit csak ért, hogy olyan volt, mintha oldalra esett volna. A szél dobálta a tó tetején ugráló hajunkat, a gyakran az eget megvilágító villámok után a dörgés pedig megremegtette a gyomrom. Hány ingerem volt, szédültem, és a félelemtől nem bírtam mozdulni. Árpi ott ült velem szemben, is nevetett. Haja csupa víz lett, szemeiből sugárzott valami, ami oldani kezdte a félelmem. – Na, mit akarsz? – Kiutni innen! – ordítottam. – Akarod? – Igen! – Az kevés. És akkor megértettem mindent. Kezdett felengedni a zsibbadás a kezeimből, a gyomrom nem akart kijönni belőlem, és megtaláltam a fent és a lent közötti vonalat. Kezeimmel megfogtam a mellettem csapkodó kötelet, aminek a vége hozzá volt kötve a vitorlarúthoz, és ahogy elkaptam, egyszerre kisimult, majd megfeszült a háromszög. Árpád is hasonlóan tett, már volt iránya a hajónak, már kisebbek lettek a hullámok, és a sűrű vízcseppek között megderengett valami halvány sziporka, amit nem a túl messzi kikötőnek gondoltam. – Ott a kikötő? – mutattam egy irányba. – Szerinted? – Igen, az ott a kikötő és amint megfeszítettem volna megint a kötelet, hogy segítsem a kormányzást, könnyedén siklottunk be a vadvizen táncoló, de a mólóhoz kikötött hajók és csónakok között a védett stégig. Nem zavartak bennünket a hullámok, úgy csúsztunk be a békébe, mintha égen siklottunk volna. Aztán újabb villanás, meg egy halpukkanás, és még egy, és még egy. Mint amikor az ember sorozatra állítja a fényképezőgépen az automatával vakuzó technikát. Csend, nyugodt víz, csillagok, és a hajóban velem szemben ücsörgő barát a kezében az üveggel. Sem eső, sem szél, csak a ráng vigyázó reflektorfényes tornyok, az égen és a hegyről csillogó fénypontok és a nyugalom. – Mi az a szabadság? – kérdezett a haver. Mély levegőt vettem, és átnézve a füstkarikán, ami most libben ki a pipa száján, halkan válaszoltam amiről ebben a világban hiszed, hogy az, amiért magadnak és másnak is jót teszel, hogy az lehessen. És ha nem csak állítod, hanem teszed és érzed, akkor valóban szabad lehetsz. Árpi megemelt az üveget, aminek az alján még volt valamennyi bor, majd kettőnk közé tartotta és felkiáltott. Akkor igyünk a szabadságra!